Minule jsme probírali úvod a začali jsme s uctíváním trojitého klenotu. Hm? Měli bychom pochopit, že trojitý klenot zde je vlastně budha neznamená nic jiného než moudrost a, a dharma znamená vlastně i manifestace moudrosti a Sangaj jsou ti, kteří tu moudrost, zde nedualistickou moudrost praktikují. Jo, to je. No a pak důvody. Jestliže máme utívání, pak máme též motivaci, aby jsme něco dělali. Hm? No tak a po vysvětlení té motivace jsme měli vysvětlení jako těch různých druhů, typů který studují buddhismus hm? a dozvěděli jsme se, že tento traktát je obzvláště pro ty, eh, který eh, nemají rádi mnoho povídání a chtějí jít přímo k podstatě. Hm? No a dostali jsme se do, osnovu, do osnovy tohoto díla. Hm? Toto dílo je Tašenčíšinlun, což je vyvstání Důvěry, ne? já bych překládal víru jako důvěru, vy, vyvstání důvěru, důvěry v Mahajánu. No a aby jsme pochopili, co vlastně Mahajána je. Alo, co se děje? Mám mluvit dál, nebo je něco, nějaký defekt? Alo, slyšíte mě? Ano, slyšíme. Já myslím, že někdo nemá vypnutý zvuk, tak já se podívám na dneřinku. Tak, dobré. Uhum. Tak, aby ten zvuk se neobjevoval, protože pak to Už bude... To... Jo. Už jsem to vypnula. Uhum. No a teď jsme se konečně dostali k osnově a na základě té osnovy pak máme vysvětlení a praxi. Hm? A proto ta osnova je e, neskutečně krátká, ale vlastně má co dělat s tím, co bylo řečeno: e, uctívání e, ch, e, klenotu a s motivací. Hm? A e, to je vlastně vysvětleno potom v e, detailu v tom vysvětlení části a v té praxi. No a teď osnova. Osnova pro vysvětlení a pro praxi, která je potom rozebrána do detailu, hm? ale ten základ je e, neskutečně důležitý. Tak osnova v mém překladu, prekl hm? já teď e, ten překlad, co jsem udělal, trochu měním. Hm? Všeobecně vzato Mahajána má e, dva druhý doslova. Hm? A dá se to přeložit tež jako aspekty, jako formy hm? v čínštině jung co má daleko eh, velice široko, široký úhel významu. Hm? Zde bych to přeložil jako mahajana má eh, a ty dva aspekty by byl nejlepší překlad. Hm? První je aspekt principu. Hm? Aspekt principu taky eh, vlastně překládá aspekt dharmy. Hm? A dharma eh, v buddhistické tradici znamená vlastně něco, co má svoji vlastní podstatu. Hm? Svabhávání dharajaty i ty dharma, to je definice v, v abidharma kouša, která se běžně používá. Hm? Čili máme aspekt eh, dharmy, což je eh, vlastně princip, dá se tež eh, v čínském buddhismu. Hm? Eh, je vlastně ten eh, Navazujeme na taoistickou tradici. Ten princip je něco jemného, což je těžko pochopitelné. To se aplikuje nejlépe k aplikaci zde. Taoisting, pokud se nemýlim, říká, eh, way to je, tak darma je tady tea, což znamená vlastně tělo. A tělo, dá se říci, že je princip, hlavní princip, ne v tom smyslu jako fyzické tělo, ale v tom jemném smyslu, ve smyslu lí jako princip eh, všech jevů, základní princip všech jevů, který má být přirozený a jelikož je přirozený a my ho, eh, bytosti. Popletené v samsárickém bytí, my ho nevidíme. Co my vidíme, to jsou výjevy principu. Proto autor vysvětluje, že Mahayana má dva aspekty. Aspekt principu, což je jemný aspekt, a princip bytostí je v této tradici vlastně budovství. Proto jsme první vysvětlili uctívání tří klenotu. Buddha je princip, princip moudrosti, princip čistoty, se kterou má v této tradici přístup, plný přístup pouze nedualistické pochopení reality. A ten princip v bytostech ten se nazývá prirozené budovství, hm? a zde v této tradici se nazývá Julai zang, což znamená Tathagatagarba. Hm? Ta garba je eh, skrytá čistota, přirozená čistota, hm? Stejně jako v čínské tradici Lí musí být přirozený princip. Ale ta jemná čistota my bytosti, které vlastně jejíž mysl nezávisí jen na ty čistotě, ale závisí tež na věvení mysli a vyjevení mysli se nedá od této čistoty oddělit. Proto, Aspekt, kterému se říká eh, aspekt významu, Arta. V čínštině i. Hm? Arta, v sanskritu, má mnoho významů. Arta znamená tež objekt, Arta znamená též význam, Arta znamená tež eh, eh, vlastně vyjevení. Hm? Proto jsem se zmínil v Chao Teting. Tento traktát má hodně co dělat s čínským myšlením. Právě proto většina učenců si myslí, že byl sepsán velice probuzeným čínským díchem. ne až vagošou samotným. Ovšem, některý učenci, obzvláště velký učenec Tajší, jeden z největších čínských učitelů moderní doby, si myslí, že vlastně tento traktát je jeho přímá realizace a popsaní jeho přímé realizace. A ta přímá realizace je, že to, co je jemné, to je princip. A zde se hned naučíme, že tento princip je mysl všech bytostí. A to, co je funkce tohoto principu, to je význam, v čínštině dá se říct, to je výjevení, hm? ta o detinu yongyue to, je výjevení, eh, to je použití principu, neboli funkce principu, kriya principu. Hm? Čili my nemůžeme princip pochopit a princip, za chvilku se budeme učit, je mysl všech bytostí, to je jedna mysl. Protože my nechápeme jednu mysl, my se nacházíme v stavu samsárického utrpení. Jelikož nechápeme mysl, my nechápeme eh, sebe. Módrý eh, Ariadeva říká v. Čatuša také, jestli se nepletu, že život je prout mysli. My bytosti to nechápeme a právě proto nechápeme sebe. Velice hluboké vyjádření, ačkoliv Ariadeva patří do tradice Madhyamika. Stejně tak jako madyamika, i jakákoliv Mahajánová tradice věří v nedualismus. To, co je princip, se nedá oddělit od jeho věvení. A to je to, co my vnímáme jako význam. Protože to, co dává význam naší zkušenosti, to je mysl. To, co tvoří naši realitu, to je mysl. Kromě mysli, my žádnou realitu nemáme. Dnes eh, naivní materialistický realizmus, že tam je nějaký objekt a že eh, ten objekt tam skutečně je, tak jak ho vidíme, to už i věda překonala. To neznamená, že my popletené bytosti furt nebereme to, co si myslíme a co z naší myslí chápeme, jako něco, co tam skutečně je. Právě proto je třeba pochopit, že ten aspekt principu a aspekt jeho věvení jsou od sebe neodděletelný. To je Mahajana. Hm? My nemůžeme pochopit princip. Mysl, mysli. Princip mysli je budovství. A budovství je něco, co je, co my přímo nemůžeme vnímat. Protože to, co my vnímáme, my vnímáme na základě. Mysli, která stále se snaží něco pochopit na základě rozdělování. Ale v tom principu mysli právě je princip mysli, protože v něm žádné rozdělování není. A to je ta čistota. V Inaje i v Tervádě máme krásný příběh o probuzení. Budy, když Budha byl probuzený, viděl náš bytosti jako lotusy hm? vnořené v bahnu světa. A jelikož my jsme vnořené v bahnu světa, my kromě toho bahnám nic nevidíme. Ale náš princip, podle buddhismu je princip čistoty. To je princip mysli. A ty nečistoty, to je v Angutara e, Nikája, ty nečistoty, ty vlastně striktně řečeno, e, ty e, principu té mysli nepatří. Jsou hosté v tomto principu. Ale patří e, vyjevení mysli. A vyjevení mysli je význam. A význam je daný e, v našem případě e, koncepty. A koncepty jsou dané e, naší karmou. A karma je daná kontinuitou naší mysli. A kontinuita naší mysli v této tradici je daná nepochopením mysli. Nepochopením čeho? Autor vysvětluje. Toto to, co se nazývá princip, čili fa, neboli dá se říci, v tomto případě to má smysl lí, jako ne, ideálního principu. Tento ideální princip, jak čínská tradice obzvláště zdůrazňuje nejvíce až e, Švagoša, o tom jsem se zmínil, je považován za prvního patriarcha Huájen a Watamsaka tradice. To není náhodné. A jedna z nejdůležitějších osobností, jestli vůbec nejdůležitější osobnost této tradice, Fáczang, e, napsal asi nejpopulárnější komentář k tomuto dílu. Čili to, co se nazývá lí a to, co se nazývá věci, věv, ty jsou, je pouze vyjevení lí a není o to, od lí, od toho principu se nedá oddělit. Teď eh, mysl všech bytostí. Je princip, jaká mysl všech bytostí. Mysl všech bytostí se nedá změřit. V Páli se slovo bytost, zatá budha gouša etymologicky odvozuje od sač, co znamená vlastně my ulpíváme, proto jsme bytosti. A jeliko. Kulpíváme jsme bytosti, my nechápeme tu původní čistotu, ten původní princip čistoty, který je, se nazývá v této tradici Luno Tathagatu. Bez toho Luna Tathagaty, podle sutra Mahajany, jako Šrimála sutra a tak dále, bez Luna Tathagata, my bychom nikdy nemohli získat plné probuzení. To je nemožné. Protože kdyby nebyl důvod, nemoh nemohl by být důsledek. A ten důvod, jak se budeme učit v tomto traktátu, ten princip v bytostech, v nás, bytostech, to je, ten se nazývá též. Původní probuzení, penjuje, jelikož máme ten princip, tak máme pak e, možnost se dostat do procesu probuzování, kterému se říká šrtje. Šrtje znamená, šel je začátek. My se vracíme k tomu začátku. A ten začátek je začátek, protože se nedá uchopit. To, co se nedá uchopit, to nikdy nekončí. Jedině to, to co se dá uchopit, je to, co vzniká na základě důvodů a příčin. A to, co vzniká na základě důvodů a príčin, ty důvody a příčiny my rozumíme zkresleně. Proto to vyjevení toho principu my též eh, chápeme zkresleně. V, eh, v části traktátu vysvětlení to autor přesně vysvětluje, jak my z, z nejhrubější aspekty toho, toho zkresleného pochopení do, až do těch nejjemnějších, jak. Nejjemnější aspekty je, jak se na základě pohybu ta mysl, která je původně nedualistická a čistá, se mění v mysli samé, se mění pojetí subjektu a objektu. Ten pojem subjektu a objektu a pochopení subjektu a objektu je produkt mysli samé. Jaké mysli samé? To je mysl, ty, které, která má výjev. A ten výjev je v rámci nestálosti. Jakmile se mysl hýbe, vyjeví se. Ale vyjeví se zkresleně. Hm? Vjeví se zkresleně. A to zkreslení výjevu mysli začíná. Vlastně procesem transformace mysli. Transformace mysli je na základě subjektu a objektu. Ale do té hloubky my se nedostane. Ale jestliže máme. Probuzení, tak na, můžeme mít jisto, jisté pochopení toho, že ta mysl, která se je, je základ pro kontinuitu mysli, tam mysl, která je základ pro kontinuitu mysli se nazývá v sanskritské tradici Alaya. Hm? Alaya je ta mysl, která bydlí doslova nebo která se lepí. Mysl, která se lepí, to jsme my bytosti. Proto my bydlíme ve světě, protože mysl na základě rozdělení na subjekt a objekt, se lepí. Aby jsme viděli, že to lepení je iluzorní, musíme se dostat k té jemné mysli pak můžeme pochopit, že ta mysl, která se hýbe, se hýbe na základě nevědomosti. Mysl se hýbe na základě nevědomosti. A nevědomost, jestliže ji pronikneme, je požehnání. V nedualistické tradici nevědomost je požehnání. Protože bez nevědomosti my se nikdy k poznání v nedualistickém smyslu nemůžeme dostat. Protože poznání je, jedině existuje v relaci k nepoznání neboli nevědě v buddhistické tradici. Nepoznání znamená avidia. Avidia, činšně e, překládáme wumming, to znamená, že nemáme jasnot, jasno v mysli. Hm? Jelikož nemáme jasno v mysli, naše mysl se hýbe a my lapáme po těch objektech, hm? které jsou pak produktem mysli, která se hýbe, ale na základě té mysli, která se hýbe, my můžeme pochopit ten čistý princip mysli. Právě proto Ariadeva říká, že my bytosti nechápeme, že nejsme nic jiného, na život není nic jiného, než moment té nestálé mysli, která se hýbe, ale protože to nevidíme, nepoznáme sebe. My můžeme poznat sebe ne na základě toho čistého principu, v který věříme, ale který bezprostředně nevidíme, ale na základě té mysli, která se hýbe a která není od té původní čistoty oddělená. Protože ten princip se nazývá mysl všech bytostí. Mysl všech bytostí je álája. To je ta mysl, to se budeme učit, ta mysl, ve které ten aspekt mysli, který se nemění, už jen mě, je spojen s aspektem mysli, který se stále mění. Shenmě Shen v čínštině znamená vyvstání a zaniknutí, ale to znamená samsára. Samsára je stav vznikání a zanikání mysli. Ale to vznikání a zanikání mysli je prelud. A to my nevidíme. Lankávatára sutra, tento, Traktát je navazuje přímo na Lankavatara Sutru. Lankavatara Sutra je ta sutra, kterou Vody dharma učil údajně eh, v Číně, když v šestém století tam dorazil. A ta přirovnává mysl ke kouzelníkovi. Ten kouzelník, Vytváří různé předměty, které udivené bytosti pozorují a myslí si, že jsou, že jsou skutečné. Dříve, aspoň když věříme písmu, tak velcí kouzelníci mohli vytvářet strony a pustili je mezi diváky a divát. Diváci se začali eh, roz, ve strachu <h> <Jungphin eventually> <mother> ztrácet na všechny strany, eh, vyplašení. Hm? Protože nechápali údajně, že ten, ty výtvory kouzelníka a kouzelník jsou od sebe neoddělitelné. Stejně tak my, v bytosti popletené neřápeme, že objekt a subjekt jsou od sebe neoddělitelné, že jsou výtvorem mysli samotné. Ale mysl samotná není dualistická. A to je třeba poznat. A v té, ne, v té nedualistické mysli. Vychází realita. Hm? A co znamená nedualistická mysl? Nedualistická mysl znamená mysl, která nemá vlastní podstatu. Mysl je základ pro souvislé vznikání. A souvislé vznikání je buddhismus. Buddhismus je souvislé vznikání. A to souvislé vznikání budismus vysvětluje na to tradice je souvislé vznikání na základě mysli. A to je třeba poznat. A na základě jaké mysli? Na základě jedné mysli. Protože jak ta mysl, která se nemění, kterou je třeba poznat, tak i mysl, která se mění. Oba druhy mysle jsou Mahajána, protože Mahajána je učení, nedolistické učení o jedné podstatě. A ta se nazývá takovost. Takovost je Budha. Buddha je ten, kdo přichází, a odchází v takovosti díky svému moudrosti jak jsme měli na začátku uctívání Budhy. Budha je moudrost, která přichází a odchází z takovosti. A dharma to je jeho tělo, ale my to tak nevidíme. A tato mysl kterou my vidíme jako základ všeho, to je máme i v tervádě, to je právě to, co já jsem se učil, ty procesy mysli začínají v tom základu mysli, kterému se říká bhavanga. Bhavanga je výborné slovo. Bhavanga znamená důvod existence. Důvod existence je právě kontinuita mysli. Jaké mysli? To je jedné mysli jedné mysli, která je jak ve snu, tak i v bdění, tak i v hlubokém spánku, je stále jedna mysl. Stále jedna kontinuita. V této tradici, kromě té jedné mysli, vlastně se nedá pochopit nic. To je darma. To je princip a ta mysl ve své podstatě je e, čistá, ale jakmile se začne hýbat, vzniká iluze skutečného iluze e, subjektu a objektu, který vzniká v mysli samotné a ten se e, dále vyvíjí hm, v manas, v individuální e, orgán mysli, na základě toho individuálního orgánu mysli, má nás, my pak rozlišujeme hm, objekty šesti smyslu. Toto Basubandu v 30 verších pouhého vědomí říká... Hm, Atma dharma upachara vidhya pravartate eh, vigyanaparinamo asau eh, parinama sachatri da. To co my ve světě poznáváme a to co my jsme, protože my jsme ta álaja, my jsme ta mysl, která vítí eh, ve světě, která se lepí na sebe a na objekty, hm? a ta mysl Říká moudrý Vasubandu, ta je díky zvyku, upačára můžeme přeložit jako zvyk, díky zvyku vidět vlastní soudno, čili svabháva, v, ve věcech a v bytostech se se proměňuje nebo se vyvíjí v tři aspekty mysli. Jedna mysl, se, to budeme mít v části vysvětlení, do detailu vysvětleno, to je velikost tohoto traktátu, jak jedna mysl se vyvíjí na základě pohybu v áláju, to je mysl, která bydlí ve světě a která má tři aspekty. Aspekt eh, subjektivní, aspekt objektivní aspekt, který není uznáván v madjámika tradici, ale je důležitý v této tradici. Aspekt svasambity, eh, aspekt eh, poznání sebe. Hm? Ale přesto. Eh, Princip je stejný, jak jak Deva, kterého jsem citoval, říká, že život není nic jiného, než právě kontinuita, této nestálé mysli, kterou my nechápeme a proto nechápeme sebe. My nejsme nic jiného, než ta mysl která má kontinuitu. A ta mysl, která má kontinuitu, se nazývá právě Alaya, nebo Bhavanga, v Terevádové tradici. Ta vysvětluje kontinuitu mysli Mysl sama vystává podle Abhidharma Koša na základě různých příčin a důvodů a zaniká v sanskrytské tradici, zaniká Spontánně. Jakmile vyvstala, spontánně zaniká. Kam zaniká spontánně? No, do toho základu existence, což je kontinuita mysli. Kontinuita jaké mysli? Kontinuita té mysli, která žije v domnění, že existuje skutečný subjekt a objekt. A právě proto, eh, podle buddhistické tradice, to je jedno, jestli teraváda nebo eh, sanskritská tradice, my se rodíme na základě této mysli, která má kontinuitu, s každý obzáště jasně vysvětlenou ve Visudimaga v Theravádové tradici, každý proces mysli vystává z tohoto základu a jakmile vystane, zase se do něj vrací. Ta mysl se stále mění, ale ten základ, že patří mysli, která se mění, my žijeme v domění, že se nemění. Ta mysl, která je základ všech myslí, to je mysl vypáka. To je mysl eh, rezultat, eh, důvod všech myslí. Z té mysl vychází, do ní se zase vrací. A to je proces myšlení. Ten proces myšlení začíná, v tradici, ten začátek se nazývá sandy, to je spojení. Spojení čeho? Spojení na základě mysli, spojení náma rupa, spojení formy a neforebnosti. To spojení formy a neforemnosti je na základě ty e, základní mysly, která má kontinuitu. Pak v nás bytostech ta mysl zraje v čest vnitřních e, e, sfér, m, oko, vnějších sfér, barvy a tak dále. No a e, pak máme dotyk a pak máme... E, vnímání a počitek a podle toho my znovu radíme svět do různých kategorií a máme ten pocit, že to jsou objektivní kategorie. Ale tyto objektivní kategorie není nic jiného, než výtvor mysli samotné. A proto to, co my vidíme, to už je i vědecky dokázáno, to nevidí druhé bytosti, nejenom my mezi námi, lidskými bytosti, ale to, co my vidíme, to vidí zvířata, táci, bozy a tak dále, vidí absolutně úplně jinak. Ale my žijeme v přeludu, že to vidí stejně. Právě proto my nechápeme, že to, co my vidíme, aspoň v této tradici, obzvláště v tradici Mahajany, to, co vidíme ve snu a to, co vidíme ve vidělém stavu, vlastně je stejně. Na stejném základu výtvoru mysli. Nic jiného. Výtvor mysli na základě kontinuity mysli. My máme různé představy o tom, jak to má být, jak to nemá být, a ulpíváme na těch představách. No a tím pádem tvoríme, jak bude vysvětleno v té části vysvětlení, vytváříme nové karmy a nové vazby na na naši činnost. A nevidíme, jak text říká, že, že ta, to, co se nazývá princip, je mysl všech bytostí a tato mysl v sobě zahrnuje všechny eh, laukika, laukutara, všechny eh, světské i nadsvětské fenomény. dharma zde nejlépe přeložíme jako fenomény, ne princip. Hm? Ale dharma je tež princip a tež jsou fenomény. Dharma má neskutečně mnoho významů. Stejně tak jako arta, význam má tež mnoho, mnoho různých významů podle kontextu. Čili Laukika, eh, dharma Světské, co jsou světské fenomény. Světské fenomény neboli samsárické fenomény, to jsou fenomény s přílivem a odlivem nečistot zmysly. Jakmile my vnímáme světské fenomény, okamžitě se objeví lipost nebo nelipost, to chci, to nechci, to je moje, to není moje. No a to je světská mysl. Světská mysl je vždy spojená na základě přivlastňování si vnímání počitku je vždy spojená s ulpíváním. A proto je technické slovo na to sášráva. Ažráva znamená doslova eh, výtok. A ten výtok je jak z, z mysli, tak i do mysli. Výtok nečistot a přítok nečistot. No a to, co je nadvěcká mysl, no to ten výtok nečistot a nečistot nemá. Proto se jmenuje loukutara, utara, louka utara. Je nad svět, protože svět, ve kterém jsme se narodili, my jsme se narodili v lotusu, jako je tradice Padmasambhava. My jsme se narodili z z a ze semena hm? a z krve a tak dále. Hm? No a e, jsme tady. A jsme tady, být tady znamená být v e, kontinuitě mysli. Kontinuita mysli, to jsme mít. A ta mysl, která... E, bydlí ve světě, má kontinuitu na základě, protože je vypáka, je to důsledek minulých činů, no proto je vypáka, ona je neutrální. Ale z té neutrální mysli vychází pak je, aktivní proces myšlení. No a ten aktivní proces myšlení, že vychází z té neutrální mysli, to, to my nevidíme, ale je možné to vidět. Ve vypasaně je možné to vidět. Můžeme studovat ten proces mysli, jak vychází no, z té kontinuity a jak se vrací do té kontinuity. A ta kontinuita, to jsme my, bytosti. Každý Jelikož každý má jinou kontinuitu, každý má jiný eh, hromadění eh, činů na základě eh, myslí, která se hýbe. Mysl, která se hýbe, je mysl, která tvorí. Mysl, která tvoří, je podle buddhistické tradice tvoří na základě nevědomosti. To neznamená, že nemáme tvorit. Naopak, tvorení je to nejlepší, co člověk má, ale tvorit na základě moudrosti, ne na základě zaslepení. A ta kontinuita mysli v této tradici už obsahuje hm, zaslepení. Proto my se na ní lepíme, dotlohu. Alaya je od sanskrtského korene lí, co znamená, my se lepíme. Jestliže se lepíme na svět, no tak se lepíme na, na mysl. Protože ten svět, který vidíme, je ten svět, který nám mysl hm, vyjevuje. Bez vyjevení mysli žádný svět není. Čili eh, ta mysl, která nám vyjevuje svět, ta má tež, má aspekt, který se nemění. Tento aspekt, který se nemění, se nazývá takovost a má aspekt, který se mění. A na základě toho aspektu, který se mění, který se vyjevuje, který dává význam, který má jméno, my na, co se týče významu, tak my potřebujeme jméno, aby jsme chápali význam. A bez jména, bez formy, my se k těžko k významu dostaneme. Ale ta forma, ta už je konstrukce vlastně. A v té konstrukci této tradici, ta čistá stránka mysli, ta takovost mysli, prosicuje nevědomost a zase nevědomost prosicuje takovost mysli. Dostaneme se k tomu ve části vysvětlení, ale to je velice důležité, protože álája znamená právě, což je kontinuita mysli nebo bavanga, znamená právě ta, ten základ mysli, ve které se projímá ta nestálost, s tím, co je stále, což je princip mysli, což je budovství, což je eh, vlastně eh, čistá budrovství. Čili význam Mahajány se eh, vyjevuje podle tohoto traktátu právě na základě tohoto principu. Hm? jakého principu mysli všech bytostí. Jaké mysli všech, co je mysl všech bytostí? Mysl všech bytostí se nedá obsáhnout. Každá bytost má jinou mysl. A my sami my jsme nic jiného, než kontinuita té nestálé mysli. Ale protože to nevidíme, my nechápeme sebe. Čili. Jestliže mluvíme o tom principu, ta jedna mysl mi my je, to že každá nevědomost bytostí nemá hranic. Každá bytost má jinou nevědomost, proto každá bytost cítí jinak, vnímá jinak, má jiné potřeby, má jiné záliby, má hledá něco, každý hledá něco jiného. Všechno toto není nic jiného, než prostě produkt jedné mysli, která se vyjevuje jinak na základě jiných príčin a důvodu. A ta mysl samotná nemá jméno, ten princip mysli, ten... To, původní budovství v mysli. To nemá žádné jméno, nemá žádnou formu, ale projevuje se a je nepochopitelná bez jmén a bez forem. Čili my můžeme pochopit jedině hm, tu jednu mysl na základě mysli, která vzniká a zaniká. Ale vzniká a zaniká kde? a zaniká právě na tom základu mysli, co jsme my, bytosti, což jsme, což je naše kontinuita mysli. Hm? Čili eh, my jsme podle buddhismu pět agregátů no a eh, podstata těch pěti agregátů je takovost. A takovost je jak skutečných, skutečná podstata těch pěti agregátů, které, která je bez přílivu a odlivu nečistot, tak i těch pět agregátů, které my vnímáme s přílivem a odlivem nečistot, a což jsme nebytosti. Obděláme. Oba druhy existence, jak ta skutečná, nebo skutečná mysl, hm? tomu se říká eh, Jen Shin, hm? ta eh, skutečná mysl vysvětluje té šlánka tara Sutra. Ta skutečná mysl se jedině dá pochopit na základě eh, té mysli, která se hýbe. Jakmile mysl se hýbe, už je to eh, ješ. To, to znamená už je to mysl, která se hýbe na základě karmy, na základě činnosti. čím začíná činnost. Mysli. Činnost mysli začíná, to je též v abyda rovněterooládové začíná eh, tím, že eh, upřeme pozornost na něco, to upření pozornosti na něco se, Nazývá v sanskritu manasikara. Doslova v čínštině to překládají přesně tak, dzuohí, dělat objekt v mysli. Jelikož uděláme objekt v mysli, jak už v mysli v tomto stavu, v probuzeném stavu, tak i v mysli, která je vidí, vnímáme ve snu. Stejný princip. Pokud neuděláme objekt ve snu, tak mysl se nebude hýbat. Pokud neuděláme objekt v bdělé mysli, tak mysl se nebude hýbat. Pokud v hlubokém spánku není ten základ mysli, no tak my se nikdy neprobudíme. Ten základ mysli, to je ta kontinuita mysli. Která dá se podle Abidarmy je přerušená tím, když upřeme pozornost pozornosti na daný objekt. Ale ten daný objekt my už vidíme přes filtr našich jmen, konceptů, hlásek, věd. A proto se tomuto aspektu mysli říká, Parikalpita. Kalpita znamená dos, doslova fabrikované. Klp. V sanskritu znamená fabrikovat. dávat dohromady. Co máme vykalpa, co my rozumíme, to jsou ty vykalpy. My si představujeme, že je já, že je to moje, že je to příjemné. A vždycky to bude příjemné, že to je nepříjemné, vždycky to bude nepříjemné, že to není ani příjemné, ani nepříjemné. To jsou naše vykalpy, to jsou naše konstrukce. Této tradice i konstrukce je, že něco si myslíme, že to skutečně tam je, že to má svoji vlastní podstatu. Hm? I to je konstrukce mysli. Protože život je. Je pohyb. V pohybu nic nemůže stát. To je třeba si uvědomit. A ta a já, co jsme my, bytosti, to je ta mysl, která se lepí. Její podstata ale zůstává stejná. To je stále ta je čistota, které se říká vlastně přirozené budovství. A to přirozené budovství je základ Mahajány sutry eh, transcendentální nebo velké moudrosti. Transcendentální moudrost není možná ten nejlepší překlad. Velké moudrosti, nedualistické moudrosti. Jsou tedy velké moudrosti, nedualistické moudrosti, co obecně překládáno jako e, transcendentální moudrosti, ale ta transcendentální moudrost existuje jak ve světě, proto jsme se učili, že ta jedna mysl ta v sobě zahrnuje všechny dármy, jak světské, tak i nadsvětské. Ta velká moudrost než zahrnuje všechny darmy světské i nadsvětské. Nedají se od sebe z hlediska principu oddělit, protože jak světské, tak i nadsvětské darmy jsou založené na eh, takovosti. Takovost nepripouští vlastní podstatu. A v této tradici ty všechny dármy jsou nic jiného, než vlastně výtvor našich konstrukcí. No a skrz té, tyto konstrukce my vnímáme to, čemu se říká souvislé vznikání. Protože jakmile se obrátíme na rozlišující mysl. V našem případě ta rozlišující mysl už bude spojená s jistým, čím jemnější naše mysl, tím jemnější bude to, tento vlastně reflex vnímání a počítku na základě Libosti a nelibosti. Tomu se nevyhneme, pokud žijeme v mysli, která má kontinuitu. A my jsme bytosti, protože žijeme v té mysli, která má kontinuitu. A na základě té mysli, která má kontinuitu, my pak... Hm, Vytváříme náš svět, naše liposti a nelibosti a naše koncepty, a podle nich my jednáme. A podle našeho jednání my jsme tež vázáni na tu kontinuitu, ve které my vytosti žijeme. No a jdeme dál. Autor se sám sebe ptá, proč, proč je tomu tak? Sám si odpovídá, protože aspekt takovosti mysli což je aspekt skutečné mysli hm? skutečná mysl je takovost, ta pouze odráží jako zrcadlo, přijímá jako prostor, ale jak autor vysvětluje později, to je pouze přirovnání. Mysl není ani prostor, ani zrcadlo, protože zrcadlo, prostor jsou neživé předměty A mysl je to, co dává život. Mysl je živá. A ta mysl, která dává život, to je mysl, která vzniká a zaniká na základě na důvodu, protože my ji nepoznáme, protože mi nepoznáme její význam, proto nepoznáme takovou smysl, která je čistá a která je ne, původní probuzení. Proto to všecko navazuje na tradici velké moudrosti. Podle tradice velké moudrosti nejenom existuje nirvána své se zbytkem a nirvána bez zbytku, nirvána se zbytkem, to je nirvána, kterou dosahují a pokud žijí v pěti agregátech, těch pět agregátů jsou, jsou zbytky, ve kterých musí ještě strávit zbytek života a i v tom zbytku života stále což my nevidíme. I u arahatu stále jsou vázány na ty e, minulé činy, které v nich vyvolávají e, stavy libosti a nelibosti, ovšem v jejich případě už na ně neulpívají a proto nevytváří novou karmu. A tak v této tradici nevytváří žádnou novou Existenci, Ale v tradici nedualistické cíl poznání není hm, získat nirvanu bez zbytku, to znamená rahat, který zemře, vlastně zničil základ, zničil těch pět agregátů ulpívání, zničil náma rupa jako objekt ulpívání, subjekt objekt ulpívání. No a tak nemá kam jít. Tím, že zničil základ. V tradici Mahajánové, jestliže studujeme mahajánu jestliže studujeme mm, velký vůd my nechceme zničit základ, my chceme pochopit základ. Nevědomost, což je samsálická mysl, a moudrost, což je nirvánická mysl, nejsou od sebe striktně oddělené. Protože oba druhy mysle jsou takovost. Právě proto z hlediska této tradice my pronikáme, my neodstraňujeme nevědomost, my pronikáme nevědomosti, prosicujeme nevědomost takovosti. To je skutečná moudrost. Prosicovat Nevědomost takovosti. A ta takovost je původně tam. Stejně tak, jako z hlediska suterné velké moudrosti, nejenom existuje tedy nirvana se zbytkem a bez zbytku, rahat, který žije a rahat, který zemře, ale též existuje prakrití nirvana, což je přirozená nirvána. přirozená nirvána je samozřejmě, má co dělat s prirozeným stavem mysli, který my neznáme. Jestliže se učíme zen, my se naučíme nic jiného. Zen je samády, moudrosti. My se neučíme nic jiného, než se dostat zpátky v začátku, tedy k tomu stavu mysli, Jedné mysli, která, ač se hýbe, se skutečně nehýbe. Ona se hýbe díky nevědomosti, ale ta nevědomost není skutečná. A to je proniknutí. To je nedualistické pochopení. Ta nevědomost není skutečná. To, co je skutečné, to je ta takovost mysli, která existuje jak v mysli, která se nemění, tak i v mysli, která se mění. A my jsme nic jiného než kombinace těchto dvou druhů myslí. To jsme my bytosti. Ale aby jsme pochopili takovou smysli, my musíme pochopit správně pro to studium Praxe musí být spojené dohromady, to je velice důležité. Musíme pochopit, hm? přestože takovost se nedá chytit nějakým jménem, nějakou formou, no tak my bez formy a bez jména my nemáme přístup k takovosti. To je paradox, na kterém stále pracuje nedualistická pra tradice. Čili aspekt takovosti mysli přímo ukazuje Mahajánovou podstatu. To znamená, svabháva vlastní bytí Mahajány je takovost. Budha je ten, kdo v takovosti přichází a v takovosti eh, odchází. A ta takovost je bez srovnání. Patří ne eh, rozlišující mysli ale patří mysli bez rozlišení. Ale ta mysl bez rozlišení a mysl s rozlišením v našem případě nejsou v harmonii. Právě proto my zažíváme stavy, které vlastně nechceme protože mysl sama nás táhne tam, kde nechceme nikdo, žádná bytost nechce rast, dres, odpěpení. Ale mysl nás tam sama táhne. protože jsme nepo, nepoznali podstatu mysli No a poznání podstaty mysli je proces. A jak už jsem se zmínil, o Vasubandovi nevysvětlil jsem to dál, jestliže naše mysl, všechno se vyvíjí z mysli, nejprve máme álája, álája z áláje se vyvíjí manas, což je mysl individuálního vědomí. No a z manas se Zmysly individuálního vědomí se pak vyvíjí to, co my poznáváme šesti smysly jako naši realitu. Čili proces mysli je vývoj mysli. Vývoj mysli z čeho? Z její vlastní podstaty, která je takovost. Čili aspekt takovosti mysli přímo ukazuje Mahajánovou podstatu. Mahajánová podstata je jedna darma. Všichni bytosti žijí vlastně v té jedné darmě. V té mysli jejich přirozenost je nirvána. A jak se dostat do nirvány? Praxi čeho? praxi nechávat vystávat mysl, což je Zen, aniž by jsme ji nechali někde bydlet. To je přesně, něco vysvětluje Damapadateš. Vů hmm? su ju shen Nechat vystávat mysl, a nedovolit jí, aby někde se usadila. To je zem. No a to je způsob, jak se dostat do přirozené nirvány. Aspekt takovosti přímo ukazuje mahajanovou podstatu. Ta Mahajánová podstata, neboli v tí tělo, hm? A ta podstata mysli nikdy neopouští tu jednu mysl. Ta podstata mysli je stejná, jestli bdíme, jestli sníme, hm? jestli... Eh, jsme v hlubokém spánku, no a pokud i když e, zemreme, no tak my ztratíme hm, tu e, formu mysli, na kterou jsme zvyklí, ale ta podstata mysli e, zůstává stejná. A na základě ty podstaty mysli v této tradice se vyvíjí pak ty různé formy mysli, které od té podstaty nejsou oddělitelné. Právě proto Buddha učí, což je těžké pochopit, že naše karma se nikdy nestrácí. Pokud ta kontinuita mysli tam je, tak naše karma se nikdy nestrácí. Právě proto, jestliže jsme buddhisti, tak my si dáváme pozor na mysl. Mysl nás svádí. Protože někoho mysl svádí, druhý třeba zase se dostává do strašných těžkostí. No ale ty strašné těžkosti, těžkosti se ale znova hm, objeví v jiné formě ty mysli toho, který ty těžkosti eh, eh, přizpůsobil. A ten, který ty těžkosti pochopil, ty těch těžkostí, ten zraje na moudrosti, ten, který je nepochopil, ten stále bude eh, trvat ty eh, karmě, která mu škodí protože ta karma se jenom ty která se hýbe, se jenom přetváří, ale ta podstata se nemění. Ale na základě ty mysli, jejíž formy se, se pretváří nebo evoluují. Tedy zatímco aspekt my ta mysl je, která se nemění, ta podstata mysli přímo ukazuje Mahajánovou podstatu, zatímco aspekt mysli, který vzniká a zaniká na základě příčin a podmínek, poukazuje hm? vlastní podstatu, vlastní vlastnosti a vlastní funkce. Hm? To se zdá být e, absolutně nesmyslné, protože nic vlastního není. Ale jakmile dáme na něco jméno, dáme něčemu formu, no, tak to můžeme vysvětlit. A pak ta e, forma, ty vlastnosti se stávají vlastní vlastnosti, protože my poznáváme objekty na základě těch jmén, konceptů, s kterými pracujeme. Pokud nemáme hm, jasný koncept, my tu realitu nepochopíme. Proto je tak důležité si udělat jasnost v konceptech. No a tato, Toto dílo není nic jiného, než vysvětlení, jak si udělat jasnost v konceptech, aby jsme pochopili hm, výhody nedualistického přístupu k filozofii, k meditaci i k životu. Čili ta mysl, která vzniká a zaniká na základě kvíčina podmínek, ta je tež takovost. Ale ta je takovost, ve které můžeme najít vlastní podstatu, vlastní vlastnosti a vlastní funkce. Hm? A ta vlastní podstata zde znamená co? Znamená potenciál. My nevidíme tu vlastní podstatu čistotu mysli, která se stále nemění, ale jestliže v ní věříme, no tak ta má potenciál. Jestliže v ní nevěříme, no tak potenciál nemá. Jestliže má v nás potenciál, stává se nám vlastní No a ty vlastnosti toho potenciálu, to jsou vlastně naše schopnost, to jsou ty vlastnosti, naše schopnost získat ty tři těla, což jestliže praktikujeme Mahajánovou meditaci, Mahajánové pochopení meditace, my se snažíme získat. Z toho potenciálu čistoty mysli my se snažíme získat vytěla tělo stvořené tělo užitkové a darmické tělo. A tyto vytěla vlastně je základ pochopení toho principu jedné mysli protože na základě těchto těl bodysatva může maximálně odpívat sobě i všem bytostem. No a tím pádem ta vlastní podstata, ten potenciál čistoty se nedá oddělit od jeho vlastnosti od jeho funkcí nebo od jeho aktivity, které jsou mahajáně vlastní. Které jsou té jedné mysli vlastní. Hm? Ta jedna mysl má dva způsoby pochopení, stálost a nestálost. A pouze na základě nestálosti mysli pochopíme její podstatu, vlastnosti a funkce. Protože ty, ty, ta podstata, vlastnost a funkce jsou neomezené. Takovost je neomezená. Dá se říci, že obyčejné bytosti Zakládají svůj svět na mysli, která ulpívá na objektech a, a vztahuje se vůči objektům na základě libosti a nelibosti. Když žijeme ve světě, těžko se té mysli vyhneme. Mysl praktikantů dvou Čemu se říká v této tradici dvou nižších cest, to je cesta žáků a cesta budhu pro sebe, se snaží zbavit hm, ulpívání na té mysli, která rozlišuje na základě liposti a neliposti. Když se jim to podaří, no tak zničí hm, základ této mysli, který je vlastně mysl, která se lepí. Ten základ oni zničí. No a nedualistická tradice se ne, nevztahuje ani k mysli obyčejných lidí, která stále rozlišuje na základě ulpívání, co nám je příjemné a co nám je nepříjemné. Též nechce no, zničit ten základ no a právě proto chápe eh, tento svět jako eh, výtvor, jak říká Lankávatára, výtvor kouzelníka, Je to neskutečného, kde eh, sen a skutečnost se od sebe nedají oddělit Je to, eh, skutečně nevystali, jak Garžu na tvvrtí stejně tak i této tradici jenomže že jinak vysvětlené. věci nemohli vzniknout ani sami o sobě ani z něčeho jiného ani ani z sami od sebe a z něčeho jiného než od sebe tedy z druhých z druhého, jako Bůh a tak dále, no a tež se eh, ani z, od sebe, ani z něčeho druhého, a tež se nemohli eh, vyjevit bez příčin a důvodu. Čili to je střední cesta. Nic neničit, na nic neulpívat, ale poznat realitu, tak, jak je, to znamená jakožto nedualistická realita, jakožto takovost, která existuje jak v čisté mysli, tak i v nečisté mysli. Čili mysl je nepochopitelná. Ta jedna mysl je nepochopitelná, ale ta existuje v každém momentu, a každý moment je vlastně moment mysli. A od momentu mysli se nedá oddělit. A jak tento moment mysli prožíváme, podle toho prožíváme život. Protože život je série momentu nic jiného na základě kontinuity. To se významu týče, říká tento hm, úvod. Mahiana má tři eh, významy. Hm? Teď se mluví o významu, já se musím podívat z čínského textu. A čínský tak text říká, to, čemu si říká význam, existují tři druhý významu. Hm? Čili tři aspekty významu. Jaké tři? Za prvé má eh, velkou podstatu. Zde používá až eh, Vagóša eh, ne slovo fa, co znamená darma, ale i i znamená doslova tělo. A tělo je podstata v činštíně. stejné slovo. Hm? Čili první je velká podstata, což znamená, že všechna jsoucna, zde používá slovo darma, hm? všechny darmy, všechna jsoucna, jsou stejná jako takovost. Nepřibývají ani neubývají. V sanskritské tradici to tělo, které je všude přítomné, které nepřibývá ani neubývá, tomu se říká tělo Vajrouťany. Hm? To je forma je přítomná. Této tradice, jelikož objekt a subjekt jsou takovost, jak jsme se učili, no tak forma, stejně tak jako mysl, která formu chápe, je, nejsou dvě rozdílné veličiny, ale je, je jenom jedna veličina. Čili podstata, ta jak hm, tomu, čemu se říká rupa, čili forma, která na základě eh, eh, vlastnosti čtych agregátů, čtych, čtych, čtych eh, elementů, my chápeme formu i v mentální formě, jestliže zavřeme oči a vidíme nějakou formu, stále v ní budou ty stejné čtyři elementy. Všechny formy jsou eh, vlastně odvozené od těch čtyř elementů. A to je eh, na to, co dívá eh, východní myšlení trochu jinak, než jak chápeme. Teď v Nepálu budu učit právě tu eh, učení čtyř elementů což je velice důležité tež pro pochopení tantry, V této tradici forma a která formu vnímá, se od sebe nedají oddělit. Proto všechny darby, ať už náma, tak i hrupa, jsou stejná Takovost, která nepřibývá ani neubývá. Proč? Protože velká podstata je bez protikladu. My chápeme stůl na základě země, protože já se dotýkám stolu, cítím tvrdost. Hm? No ale tvrdost cítím na základě měkosti mě mé ruky. Bez tvrdosti, bez měkosti nepocítím tvrdost, bez tvrdosti nepocítím měkost a tak dále. Všechno je v relaci, ale ta velká podstata žádnou relaci nemá. Právě proto je velká. Proto v ní nic nepřibývá ani nic neubývá. No a bez této velké podstaty my nemůžeme pochopit Mahajánu. No a další aspekt Mahajány jsou velké vlastnosti, čili atributy Lakšana, šiang, v čínštině se dá přeložit jako nemita, jako obraz, jako e, forma, stejně jako se používá jako objekt, jako e, symbol, jako vyjevení. Všechno to se dá e, nazvat fian. My to přeložíme jako vlastnosti, protože je to asi nejlepší. Hm? No a stejně tak komentáře přirovnávají tu velkou podstatu a velké vlastnosti k tělu, protože v čínštině podstata je tělo. A tělo má stín. Tělo je vždy se stínem a ten stín to jsou ty ty velké podstaty, to jsou ty velké vlastnosti. Velké atributy. No a ty, ten stín od jeho těla je neoddělitelný. No a ty velké vlastnosti, které ten velký potenciál, ten je v álaji. To je v té mysli, která je kontinuita, která se mění, ale ta, ta podstata té mysli, která se mění, zůstává ta stejná velká podstata, která je bez přibývání, bez ubývání a bez relace. Hm? Ale my, my to, co vidíme, jako formy té podstaty to je pro nás jako stín. Což znamená, že pluno tága tu je obdržena nezměrnými cnostmi přirozenosti. Hm? Jestliže my chápeme, že ta podstata ty ale, což jsme my bytosti. My jsme vlastně stín té velké podstaty, která je všude rovnoměrná. A to je proto Lankávatára Sutra, Zen tradice tvrdí, že vlastně ta podstata aláji není nic jiného než právě ta takovost. Aláji je od takovosti ne, neoddělitelná, ale jeví se jako stín jako kontinuita. Ale ta ne, takovost sama nepribývá ani neubývá. Ale ty álaji, hmm? zdánlivě jako ve stínu s tím pribývá a e, obývá, hmm? ale jeho e, vlastnosti, jeho e, e, jeho e, Přirozenost zůstává proto, že toto lůno, tágatu, které je hm, základem pro, e, pro alaje, což jsme my bytosti, to je obdařeno nezměrnými chtělnosti přirozenosti. Hm? Přirozenosti zapatří i v e, podstatě mysli která je velká, všudy přítomná, jak už jsme měli na začátku uctívání Budhy. Ten skutečný Budha je všudy přítomný. Moudrost je všudyprítomná. přítomná. A za třetí má velkou činnost, protože nechává vystávat všechny světské i nadsvětské a okolnosti, jak dobrá, tak ty funkce, ta alája, když se vmísí to, to stále a nestále a s tím místením stáleho a nestálo stále proniká nestálým, nestále proniká stálým a to jsme my bytosti. A tím prolínáním, jestliže my chápeme tu neprázdnou podstatu té takovosti, proto má velké vlastnosti, tak my i chápeme její velké vlastnosti. My můžeme vytvářet dobro až do stavu budovství, které je to konečné dobro. I zlo. Všecko je na základě té jedné takovosti. Podle toho, jak my, jakou, jak my používáme tu mysl. Proto ta mysl má velkou činnost. Protože nechává vystávat všecky světské, všecky zašpiněné i světské všechny čisté příčiny a okolnosti. A ty příčiny a okolnosti původně nejsou oddělitelné od toho dobra, které patří ty takovosti. No a poslední věta, kterou možná vysvětlíme příští týden, už jsme vytáhli čas. Všichni podicatové a budhové nastupy a nastupovali do vozu tohoto učení k dosažení půdy katágatu. Co je půda katágatu a jaký dosáhneme, to je všechno pak vysvětleno v části vysvětlení. Ale důležité je poznat, že všechny darmy mají tři vlastnosti. Všechny fenomény mají tři vlastnosti. Velkou podstatu, Velké atributy a e, velké použití. A všech, čili všechny fenomény patří v, e, mysli, jsou e, od mysli neoddělitelné. A té mysli stejně tak jako těm fenoménům, protože fenomény a mysl jsou od sebe neoddělitelné v této tradici, hm? všechny darmy mají tyto tři vlastnosti. Velké, velkou podstatou, velký potenciál, který se v mysli nachází. Jeho atributy, které nejsou prázdné, přestože ta mysl je prázdná. Te atributy mysli, to dobro té mysli, která je světlo moudrosti, nejsou prázdné. No a to použití je neskutečně rozsáhlé, protože vytváří všechny dobré, všechny světské i všechny nadsvětské darmy, aniž by opustili ten stav takovosti. To je nedualistický přístup k pochopení. No a ten je velice důležitý. To je základ toho, co teď Vychází v části vysvětlení. Vysvětlení není nic jiného než hlubší pochopení tohoto základu, který byl vysvětlen. Doufám, že to dává smysl. No a příští týden můžeme začít s otázkami, protože to není lehké zrovna pochopit, to, co jsem říkal. Není to náš běžný způsob myšlení. Že to, co vidíme ve snu, to, co vidíme ve svědělém stavu, je absolutně stejné a to, co zažíváme ve spánku i ve smrti, pokud nejsme budhové, tak to není nic jiného, než ta jedna mysl, což je mysl bytostí. No a proč je tomu tak? Postupem času se to stane snad jasnější. Zatím ty hm, hlavní osnovu, o, o čem vlastně tento traktát vypráví. Proto, jelikož my tu velkou podstatu nevidíme, proto eh, ta praxe je vyvstávání víry vystávání víry v Mahajanu jednu mysle, která se hm, znádlivě mění, ale ve své podstatě se nikdy nemění. Dobrý, tak kdy nám zástrojí po dobrou předbytosti, je jen nic, takom to utíči, uotení, toho. této praxe přenesou na všechny bytosti, aby my získali stav plného promození. Tak dobrý, Jindra, spokojená? Samozřejmě, já myslím, že všichni. <laughs> Oskrát děkujeme, Bante. To je skvělý. A no. jsem prav, úplně mi my myšlenky, taky jsem vás chtěla požádat o ty otázky, tak je skvělé, jestli bys příští, příští... No příště začneme otázkami, a přijdeme na tu nejdelší část tohoto traktátu, což je vysvětlení. No a pak v té části vysvětlení jdeme od nevědomosti k osvícení, od osvícení zase k nevědomosti několikrát. Hm? Až poznáme ty různé funkce mysli, a jak pracují a jak se funkce vyvíjí, přesně jak Basubandu vysvětluje, na základě vývoje. Mysl je vývoj. A mysl je vývoj na základě toho, že my máme mylnou představu skutečného subjektu a objektu. Proto ulpíváme na věcech i na osobách. Tak příště začneme s tím vysvětlením. To vysvětlení pak je velice obšírné a uvede nás vlastně do těch tajů nedualistické filozofie, která je opravdu stojí za to se s ní zabývat a ji pochopit. No a v Tibetu tyhle ty, taje nedualistického pochopení reality studují někdy 20 let. Hm? No a zde až nám dává možnost se do toho dostat vlastně když čteme pozorně, nestačí jednou, musíme číst mnohokrát, no ale jak říká Šváguč a sám, tento traktát je pro ty, kteří nechtějí obšírná vysvětlení, ale chtějí nejdůležitější principy, co nejrychleji pochopit. No a na to ten traktát je neprekonatelný. Tak jo, tak e, necháme to tady, opustíme to a e, budeme pokračovat příště. Hm? Děkujeme, Pante, Já předpokládám, že děkuji za všechny. Teda hrozně moc děkujeme. Budeme se těšit. Budeme se těšit příští úterý tam.